En aquest programa estem bojos pels llibres Literalment Benvinguts i bentornats a l'últim programa de la temporada a fi, arribat. programa impossible avui la benvinguda que vull donar és donar als col·laboradors una bona feina, sobretot als autobers, i donar que sempre porten molt bon contingut. Espero que tingueu un bon estiu i ens veiem a en la tornada. Moltes gràcies! A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva! Ei, pareu bé l'orella, que arriba l'hora del conte amb l'Albert Freixas. Hola, com esteu? Aquest és l'últim conte Contes de la temporada i volia despedir-me amb un conte ben especial. És un conte que ha escrit el meu fill, en Pol Freixas Fernando, i el qual interpretaré jo amb molt de gust. I, per cert, que passeu un bon estiu i bones vacances! Les verdures i elieti el un conte de Paul Freixas Ferrando. De nou anys. I mig. Aquesta història la protagonitza en l'Albergínia, en Platan, en Fuet, la ceba, la mongeta i el gos que es diu Esport. Aquesta colla de verdures, excepte el gos, són molt però que molt amics. Un dia, quan sortien de l'escola, en Platan va proposar de fer una excursió secreta a la muntanya. Quan començaven a caminar, la seva li va preguntar al plàtan «Estàs segur de fer això, plàtan?» «Sí, no estic seguríssim», va respondre el plàtan. Llavors van sentir un sorollot de petjada de gegant i van veure un yeti calorós que anava amb màniga curta i pantalons curts. «Hola!», va dir el yeti, mentre es menjava cent patates xips alhora. Llavors els nens i nenes, i el gos, és clar, van començar a córrer més ràpid que el flagi tot. El va dir que no els faria mal. I llavors els nens i nenes van parar en sec i es van girar al Yeti. Llavors el Yeti va preguntar. Voleu una patata xip florida? Les nenes i els nens van fer que no amb el cap. Llavors el Yeti els hi va tornar a preguntar. I les nenes i nens van tornar a dir que no. Doncs llavors, voleu patates fregides florides? Va preguntar el Yeti. No! no! van dir tots alhora. Llavors el tiet va preguntar «Voleu venir a la meva cova a mirar la tele?» Les nenes i nens van assentir amb el cap. Les mares de les amigues, com que les nenes trigaven molt, van decidir trucar a la policia. «Hola! Les nostres filles fa molta estona que no tornen i pensem que potser les han raptat!» Llavors... Les policies van venir a la casa de les mares de les amigues i els van preguntar quanta estona feia que no les veien. Els van dir que no les veien des de que havien anat a l'escola. Les nenes i nens estaven mirant la tele mentre es menjaven patates fregides florides sense saber-ho. Llavors van sentir un soroll com d'helicòpter. «Pot ser que sigui un helicòpter?», va preguntar en Fuet. «Ho vaig a veure», va dir la mongeta. Efectivament, era un helicòpter, però era de la policia. «Senya Yeti, queda detingut», va dir una policia. «No, no el detingueu, és un Yeti trampat, no fa mal», va dir l'Albergínia. Llavors el policia va agafar una escopeta amb un dard de dormir. El va tirar al Yeti sense pensar-s'ho dos cops i va dormir al Yeti a l'instant. Llavors, va agafar el Yeti amb una xarxa i el van pujar a l'helicòpter. Després de tot, les nenes no van aconseguir agafar-lo i van haver de tornar a casa. No us podeu imaginar la bronca que els hi van fer els seus pares i mares. Fic. La verdura és una hostalisa i acompanyat a un conte és el millor que pot passar. Gràcies a vosaltres! Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats. Benvinguts, lectors del món! Uh, com sabeu, avui és l'últim programa de la temporada uh, i no només això, sinó que també serà uh, un punt i final de, de la secció de Parlem de Relats perquè a la temporada que ve jo i la Xènia uh, presentarem una nova secció que en revelarem més detalls al final del programa. Uh, així doncs, deixem-me donar la benvinguda a la Xènia. Hola, Alberto. Què tal? Com estàs? Estàs nerviosa perquè que sigui l'últim programa de, la, de, de Parlem de Relats? Home, sí que estic una mica trista, eh? Una mica sí, trista? Perquè Sí, sí, home, ha estat una... De fet, el primer programa de Parlem de Relats era el desembre del 2020. Han passat dos anys, han passat... Han estat, han estat també un, uns temps molt agitats hem viscut tots moltes coses, però crec que hem viscut molt i, en definitiva, doncs, m'agradaria saber també una mica la teva experiència com a... com a el teu pas, no?, Parlem de Relats, de que col·labora, col·labora habitual que fins i tot ha arribat a presentar algun programa. Uh, hi ha algun moment especial que recordis o parlem de relats? O algun programa en especial que pensis que va ser important per tu o t'agradaria mencionar? Sobre els relats, no? si, si, si és un tipus de, llum, com de novel·la no? si està tan acceptada com, el, com, el, com la novel·la tradicional. No? M'ha agradat molt parlar d'això. Recordo especialment també doncs sí, el programa de Ted Chiang, per exemple, uh -huh. de Pere Caldés, també. Han estat autors que, que hem intentat, a, a, a través d'aquesta secció, anar traient no, els, els autors que, en definitiva, han marcat més, tant a nivell internacional com a nivell català de, de relats, que en tenim aquí a casa nostra, de molt rellevants, i també, doncs, combinant bast... diferents estils, i sempre el que hem tingut molt clar en aquest, en aquest programa, en aquesta secció, era que volíem parlar sobre, sobre el relat, al final, parlar d'autors o parlar de relats en concret, en concret només és l'excusa per parlar de relat. I si em permeteu, m'agradaria fer una última apologia. El relat, potser com a to de comiat o potser com a to de reivindicació, i és que el relat en els últims temps no ha gaudit d'un reconeixement ni d'una visibilitat tan important com altres gèneres literaris, com, com ens ha apuntat Xènia. I això que els relats formen part de la mateixa història de la humanitat. Abans que s'escrivís la primera novel·la, els nostres avantpassats s'asseien al voltant de les fogueres i s'explicaven contes. Contes que parlen de la nostra imaginació, dels nostres sentiments i que ens ajuden a entendre qui som. En aquest programa hem manifestat que el, re el relat segueix vigent encara avui, amb autors de temps passats, de present i de futur, i que els relats no només es poden trobar en l'acostumada forma dels reculls de relats, sinó també dins de novel·les o d'altres formes de la literatura, o fins i tot a la memòria dels nostres avis i àvies. Quin gènere és més versàtil, quin gènere és més lliure que el relat? El relat pot aconseguir plasmar l'essència d'una saga de mil pàgines en, un en unes poques uh, frases i aquesta és la seva màgia, i aquesta és la seva fortalesa, i no, no ens cansarem de dir-ho. I bé, i ara, doncs, toca mirar endavant, toca mirar en la temporada que ve, perquè, com he dit, encara que s'acabi aquesta secció, el que fem és renovar-la, el que fem és uh, reinventar-la, i hem decidit tractar un nou tema. Com que ens agrada, potser defensar causes perdudes, com és defensar relats, um, us, uh, us anunciem. Que el proper, a partir del setembre tornarem amb una secció que, després d'un de cert debat, hem decidit no anar el mal camí. La temàtica són bé els grans i les grans antagonistes de la literatura i ho analitzarem tot els seus objectius, els seus motius, la seva personalitat i fins i tot la seva popularitat. Perquè hi ha dolents que ens fan por o detestem, i d'altres que fins i tot apressem més que, que el propi protagonista. I com sabeu, doncs comptareu tant amb mi com la Xenia, sí. que, que em seguirà burxant, com sempre fa, i molt bé. Per tant, bé, ja se'ns acaba el temps, um, i encara que ens costi, ha arribat el moment de dir adeu a, a aquest últim episodi de Parlent de Relats. Vols un bocador, Xenia? <ríe> um, bé, això, um, com els propis relats ens ensenyen, um, quan una cosa acaba, tan sols significa que una de nou està a punt de començar. I, si em permeteu, tancaré amb la mateixa frase uh, amb la qual hem acabat cada programa des del primer d'aquell llunyà, el de desembre del 2020. Ja la sabeu, no? Moltes gràcies, lectors del món. Ah, Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I si poden ser relats, millor. A reveure! Parlem dels de relats. És el seu final. Però divertit sempre és. Seguiu molt relats. Gràcies! Eh, a jo i senya. Seguim amb el reportatge d'Ada Mixa. Hola hola, aquí la Mixa amb l’últim reportatge de la temporada. Si encara no sabeu què fer el proper cap de setmana, no us perdeu la tercera jornada de joves lectors que organitzem des de l'Associació de Joves Lectors Catalans el 2 de juliol a la Biblioteca Ignasi Iglesias, que en fa Sant Andreu. Voleu saber-ne més? He demanat a alguns membres de l'organització que m'ajudin a fer-vos cèntims sobre les sorpreses que us esperen. Tot el dia estarà farcit d'activitats i taules rodones d'accés gratuït i comptarem amb ponents de luxe, o Mauqui? En aquesta edició comptarem amb dues taules rodones. Pel matí eh, tindrem la taula rodona sobre el bon lector, qui és i on es troba, on hi participaran la Rosa Delgado, qui és una docent, la Julia Baena, bibliotecària, el Jordi Ribolleda, agent literari, i la Màriam Ascat, booktoker. I per la tarda parlarem sobre com és escriure en català avui dia. Tindrem una introducció a càrrec de la Plataforma per la Llengua, i participaran diferents autors que han tingut diferents experiències com la Maite Carranza, l'Arturo Padilla, la Cari Santos i la Marta Maneu Borja. Tothom és benvingut a la jornada. Però si ets jove, encara t'ho passaràs millor. Sobretot perquè hem ideat jocs i reptes sorpresa que us ajudaran a conèixer altres joves lectors com vosaltres. Què ens en pots explicar, Arnau? A part de les ponències i taules rodones també tenim molts jocs i concursos, eh, jocs de coneixença, jocs d'engim i jocs de memòria, que si ets un hàbit lector i acostumes a llegir literatura juvenil t'ajudarà eh, molt a pues, guanyar aquests jocs, guanyar aquests concursos i també podràs optar a guanyar alguns dels premis que tenim preparats, premis de llibres eh, que tenim gràcies a les nostres editorials i entitats col·laboradores. I molts d'aquests jocs també es faran durant tot el dia, tant al matí i a la tarda, i molts d'aquests seran de coneixença, de forma que, tant si has vingut sol com si has vingut amb un parell d'amics, que també us dirà agradi la lectura, podràs conèixer la resta d'assistents amb els quals comparteixes de ben segur molts interessos i junts, si teniu prou enginy i us en sortiu molt bé, podreu aconseguir els nombrosos llibres eh, que sortegem. Hi haurà jocs per equips, eh, jocs eh, concursos més individuals, hi haurà una mica de tot i tenim moltes ganes de que vingueu, ja que ens hem preparat molt bé. Ja us ho dic ara, és més que probable que sortiu amb un llibre sota el braç. Però, et, que no me n'oblidi, com podem arribar a la jornada sense perdre'ns, Irene? Recorda'ns on es celebrarà. La jornada de joves lectors se celebra a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona i és super super fàcil arribar-hi, tant des de Barcelona mateix com des d'altres indrets de Catalunya. Si veniu des de Barcelona podeu venir tant en bus com en metro. Amb bus hi ha diverses parades al costat de, de la biblioteca de diverses línies i si veniu en metro Eh, la parada més propera és la de Sant Andreu, de la línia 1, línia vermella, que està darrere, dos minuts caminant de la Biblioteca. Si veniu eh, des d'altres punts de Catalunya, eh, podeu anar en tren o en bus. Eh, en tren hi ha dues parades que estan a prop de, de la Biblioteca, depèn de, de quina part de Catalunya vingueu. Que està la de Sant Andreu-Comtal, que és la que està més a prop, a cinc minuts caminant i la parada de tren de Sant Andreu Arenal, que està a uns 10 minutets caminant. També està molt a prop la parada de busos interurbans de Pebre i Puig, que també està a uns 10 minutets caminant. Recordeu que l'entrada és gratuïta. L'únic que heu de fer és inscriure-us a la web jornades.joveslectors.cat jornades.joveslectors.cat Important! Si voleu venir tot el dia, heu de reservar entrades tant de matí com de tarda. Després, aneu a la cistella per emplenar un formulari de dades personals i confirmar les entrades. Rebreu un codi QR per correu electrònic que ens facilitarà l'acreditació el dia de la jornada. Ens veiem el dia 2 de juliol. Fins la propera! Adéu! Tercera llumada de Llores Jo estaré allà. I vosaltres? Gràcies, puixa! Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Hola, hola, bon dia, què tal? Soc el Joan i aquí som, ara ja si, sí, a l'últim programa d'aquesta temporada. Aquí, a la secció de Catalunya Japonesa. <ríe> doncs, bueno, espero que no, trobe, que no ens trobeu a faltar aquest estiu i ho passeu molt bé i que ens trobarem a la, a la tornada. Doncs res, posant-nos eh, ja aquí a la feina, doncs avui us vinc a parlar d'una autora, d'una autora eh, molt important a la història del Japó, eh, en aquest cas us vinca a parlar de Hayashi Fumiko, eh, una autora importantíssima, sobretot a l'era postguerra del Japó. Doncs bé, perquè va ser una autora clau doncs, a la literatura japonesa per diversos motius, Història, política, feminisme, etc. Però si la seva figura literària va destacar tant en el món acadèmic com entre els lectors va ser per la seva crudíssima literatura de les classes obreres i de postguerra. Un període històric insòlid que Fumiko va viure a l'era de expa... a expansionista japonesa, així com a la major derrota que va patir el país. Els dos moments reflectits als seus texts eh, narratius, Nubes flotantes i el diari d'una vagabunda. Hayashi Fumiko va néixer doncs el 31 de desembre del 1903. Era filla d'una família de veneadors ambulants. La seva infància va quedar marcat per una inexistència d'una de... de... residència fixa, en sempre en abandonons, anant d'un lloc per l'altre i, doncs, això degut a la seva precària economia. En aquests eh, viatges itinerants, doncs, va visitar i va conèixer numerosos eh, pobles i ciutats obreres i moltíssimes colònies mineres japoneses, llocs que impregnarien el, el seu imaginari literari. Però no va ser a, pa, a partir de la primera crisi personal, quan es va mudar a Tòquio un home que li va prometre una tranquil·la vida matrimonial i que aquest, doncs, el va, el va la va abandonar quan va començar a experimentar en les dificultats de la vida com a dona a la gran ciutat. Fumiko va, va treballar a cafeteries i, i bars eh, on establia relacions sentimentals amb alguns homes eh, a qui terminava mantenint i, i que terminarien abandonant-la. Fumiko eh, mai va ocultar la seva ideologia, que a més eh, reflectia i plasmava els seus llibres, i això doncs, va, li va fer patir una detenció policial el 1933, acusant-la de Roja. I al Japó, doncs, al llarg de la dècada dels anys 30, la idealització de la Unió Soviètica es va propagar ràpidament i Fumiko publicava i traduïa textos d'ideologia comunista. Encara ella sempre eh, doncs eh, va ser pragmàtica i en una ocasió va escriure que si no pots menjar, la ideologia no serveix per res. Va ser bueno, una relació sentimental la que li va proporcionar l'estabilitat emocional necessària per començar a escriure els primers relats de Diario de una vagabunda diària d'una vagabunda, doncs va ser un dels llibres més importants de Fumiko. Va tenir un èxit rotund, alcançant la xifra de 600.000 exemplars venuts quan, quan es va publicar en el format llibre el 1930 en dos volums. El llibre es divideix en tres parts diferenciades. La primera està escrita tras finalitzar les duríssimes jornales de treball, diari marcat per frases curtes i a vegades incompletes que detallava la seva vida, tant laboral com amorosa, així com la societat vista a través de la seva visió. Això va captar l'atenció del públic que va veure en, en Fumiko la veu d'una generació. I l'èxit eh, de la diària d'una vagabunda doncs, va facilitar que Fumiko eh, viatjara a la Xina, a Corea, a Londres, a París... Eh, on va escriure poesies i cròniques de viatges que va publicar la dècada de 1930. Comentar també doncs, que Fumiko havia heretat l'esperit eh, treballador dels seus pares. Va ser una dona dirigent i va realitzar incontables encàrrecs va escriure i va publicar 278 llibres un total de 30.000 pàgines al llarg de tota la seva vida i d'altra banda també comentar que bueno, amb, la, amb la transformació social que va viure a Japó una, un cop va terminar la segona guerra mundial va permetre que el poble doncs, pogués expressar de forma lli eh, lliure distintes ideologies eh, la postguerra doncs, va ser un moment d'afloriment literari Gràcies a la llibertat d'expressió, un contrapunt peculiar i e insòlid que Fumiko va viure i va reflectir, i va reflectir en noves flotantes. Una obra on la protagonista, Yukiko, eh, torna d'Indochina a un Japó devastat pel caos que impedia que ningú doncs, fos capaç de reconstruir la seva vida. Yukiko viu un breu romans eh, amb un soldat nord-americà plasmant la simbiosi forçada entre dues cultures tan, tan oposades. I bueno, per anar terminant comentar que Fumiko va, va morir al 1951 sense terminar el seu llibre La Comida, que estava publiquant per, per entregues. Els seus últims treballs, doncs, eh, gaudien d'una grandíssima popularitat que tenia amb, amb la gent. I comentar que la seva obra atemporal narra eh, amb una gran vivència, vivència les, les experiències que va viure a ja, un ja convuls, però que al mateix temps eh, és la seva vida doncs, és un catalitzador per al lector japonès que veu doncs, plasmat en els seus textos el testimoni de la vida d'altre temps, que, que potser no realment no està no tan lluny i bueno doncs espera que bueno, aquests, aquestes recomanacions eh, us agradi, no sé si potser les coneixieu eh, potser sí i si no, doncs mira, aquí teniu un parell de recomanacions que estan superbé perquè podeu llegir doncs res, eh, amb això m'acomiado per aquesta temporada, ens veurem, eh? ens veurem a la, a la propera, amb moltíssimes més històries i res, de desitjar-vos sobre tot això, un molt bon estiu, que ho passeu molt bé i ens trobeu a faltar, o no, o no. Doncs res, moltes gràcies i, i bon estiu. Adeu. A Japó també hi ha autors, autors i autores. Segur que ho, farà, ho, ho, ho faran més bé o millor com a Catalunya. Per tot, gràcies, Juan. L'acomiadament d'avui Y, tuna, muchas gracias a, a nuestros colaboradores para ver pues, que os esperan toda esta temporada. Al mejor que saben ellos. Y muchas gracias por todo y nos Muchas gracias.